до князя Мстислава Романовича, щоб чекав гостей з Галича, та князів інших запрошував на з'їзд і від його імені. Сумна звістка долетіла не лише до боярських теремів, а й у хатини, городян та смердів. Вже всі галичани знали, чого проїхав хан Котян. Чутки різні передавали з уст в уста. Говорили, що вже татари Київ спалили і на Галич йдуть, Говорили, що їх видимо-невидимо, і що то не люди, а якісь песи-головці, що з рота в них вогонь вискакує, і підступити до них близько не можна. В Галич збиралися люди на підгородді, біля Дністра, на пристані, розпитували дружинників, які виїжджали в волості з княжими наказами. Поки там Мстислава знов зійшлися в грибницю бояри, Галичани посунули до кріпості, ніхто їм не забороняв. Ворота навстіж, лиха звістка переламала звичне щоденне життя. «Ідіть, ідіть», – казали воротарі, – «не веліли князі, ворота зачиняти». Стривожений Мстислав радився з боярами. Загроза була велика. Котян даремно не прискакав би сам сюди. Мстислав і Данила давали тисячьким накази готувати військо. Мстислав намагався бути спокійним, але його хвилювання помітили всі. Та й хто не хвилювався, небезпека була страшна. В горидницю війшов Микула, князю, звернувся він до Стеслава. «На площі у кріпості зібралися галичани, хочуть тебе бачити». «Знаю, Микула, знаю. Зараз підемо». «На площі біля собору зібралися галичани, хоч ніхто їх і не кликав сюди». Пригнало вихо страшні вістки, привезені половцями. Уже давно половчини розповіли по кілька разів про татар, і такого страху нагнали, що жінки, йдучи за чоловіками, брали з собою дітей, і боялися, що татари заскочать до хати і заберуть дітей. Спислав і Данила пройшли крізь мовчазний натовп і вийшли на ганок собору. Здавалося, що нікого й на площі немає, тисячі людей мовчали. Мстислав бачив, що вони приголомшені, він мусив їх підбадьорити, хоч і самого на душі теж було неспокійно. Він ніяк не міг звикнути до думки, що звістка про татар не казка, а страшна дійсність. Як тільки Мстислав і Данило зупинились, натовп ще ближче присунувся до ганку. «Горе велике впало на нашу землю!» – почав Мстислав. «І не чули ми, і не відали про татар. Та коли вже вони прийшли непрохані, то так їх і зустрічати треба непроханих. Галичани вміють зброю носити, та й волинці не гіршу за них. Покажемо ворогові нашу силу, не пустимо його на нашу землю». Чи всі підуть на битву? Підемо, усі підемо, загулив відповідь Галичани. Стислав продовжував. Кінні дружини, позавтра виїздять до Києва, а пішці Дністром попливуть. Поведуть пішцю Юрій Домажирич і держи край Володиславич. Тисячу лодів треба готувати зараз по десять вояків на кожну посадити. Завтра ізбиратися на пристані почнемо. Биречі оповісники промчали по усіх галицьких і волинських городах і оселищах. Мстислав і Данило звеліли кликати всіх воїв-пішців. Хто є дорослий, що чоловіки у хаті смерда, всі мусять іти. Дорослим вважався юнак, якому минуло сімнадцять років. Про городян князі окремо наставляли тюнів та биречів. До війська не кликати ковачів по залізу і сріблу, нехай кують зброю. Не кликати ковачів, які залізо варять, нехай у своїх печах більше залізово варюють, бо тяжкі часи не стають. У битвах відстоювати руську землю треба, тож більше мечів, копій, щитів знадобиться. Довгом Стиславі Данева тисяцьким і соцким давали накази, про улагодження війська. не забудьте, для нас найважніше, щоб кожен своє місце знав, щоби не були як череда корів, щоби не хилилися повітру. Кожному своє місце», нагадував Мстислав. Кінні дружини і полки пішців складалися з окремих одиниць, десятків, сотень. Так здавна повелося, так навчали діди, в битвах освячено цей звичай. Боялися русів вороги, знали, стали руси на ратному полі. Не зіб'єш їх, стоятимуть, мов камінна гора, а рушать уперед стіною, як буря пройдуть по рядах противника. З уст в уста передавалися перекази про те, як добово йшли очолені безстрашним святославом, як стійко били ворога. Про походи Володимира Мономаха на половців багато діди оповідали. Він Навально нападав на ворога, вів уперед полки, сміливо й відважно відтісняв ворога, і ворог втікав. Заслужено винула по околишніх країнах слава про хоробрих русичів, про їхню відважність, сміливість, самовідданість, мужність. Надто боялися вороги, коли русичі йшли в рукопашну. Тоді мечами, копіями, разили вони ворогів. Страшними були у своєму гніві. Заповідь дюгоїнської доблесті було «Захищай товариша, грудьми закривай його». Один лишився в десятку, не складай зброї. Поряділа сотня міцніше докупи, до останнього подиху стій. Х'яний новгородці, рязанці суздальці, галичани й волинці мужньо захищали свою землю, берегли її від ворога. Природними воїнами були люди руські. Свора природа привчила їх переносити будь-які злигодні, не страшила їх ні голод, ні спека. Тільки одне шкодило успіхам, міжусобні князівські чвари